Не мов ти там не лише сидиш, а й посідаєш. Зажурний променад відображень тривав доти, доки моє видиме відбиття не щезло мені з передочей. Ото вже винайшли скло зрадів'я з іноземної вибаганки, що й не невелискою навіть, поляризоване воно чи що. То була ювелірна крамниця, звісно, річ, що їй потрібна така вітрина, а за неї вироби краще зблискували. Вона мала такого поверхневого просвітлення, що коли я підніс долоню в притул попестити, дотику не відбулося. — Оце техніка, — похвалив я її пучками пальців, проте й вони просотилися склом дематеріально. Тут я й заважив, що виробив на підвіконні занадто забагацько, себто все шкло збите на скалки купчилося там. І доказом побиття його на підлозі там, всередині, помаранчовіло двійко цеглин, який виважили вітрин. Я озирнувся. На мене уважно примружилися лише мої відбиття, із неповебиваних ще вітрин. Кепські це свідки, Зрадів я на них, Часи, на коли відлуння кроків Дущі одних самих, Тим і зручна, Що почуєш їх раніше, А надійде, Самовидець, І з тими думками Я й переступив до крамниці. Скло хрумкотіло Попід підборами І втамовувало Адже відбитків за ним вони не лишать. В кожному розгепаному прилавкові також лишалося по цеглині. А окрім них, багатсько цікавого такого, чого грабіжники за поспіхом не прихопили. Ось, наприклад, чудова діадема із таких дебелих діамантів, що навіть скидалася на підрубку. Рука чомусь не проковзнулася ними а твердо торкнулася коштовностей. — Не дурій, — сказав до неї внутрішній голос. — Іди к бісу, — відповіла вона. Логіка в неї була проста. Коли вона вже залишила на гранях відбитки пальців, то яка різниця? Забрав ти річ чи ні? Тицнувши хапкома діадему до кишені, я вийшов на тротуар. А нікого, бо і я, і мої відзеркалення мовчали. На вепорожненій геть вулиці, де навіть ані транссексуала початківці який, я хутко приступив назад, бо перед тим крайкома зафіксував у сусідньому прилавкові кілька бранзолетів. Плати новеньких таких і смарагдиками, Дорожчими за будь-якого автомобіля в салоні. На протишньому увійшов, Наче до себе додому, Хапнув тих лімузинів цілу купу, Струсив, вибив скляного пилу з них І кинув за пазуху. Мить і стояв на дворі, Оглядаючи себе у полірованих, помитих поверхнях, крізь полисковане повітря, ніжне до позаматеріальності, отпружне, без біополів, от тих, які іменуються, наприклад, словом «глузд». «Не ходи туди більше», наказав внутрішній голос, інтонаціями моєї пружини. Вона вже давно була там, особливо, коли треба було зробити слушне зауваження. От тут вона і припустилася помилки, бо слушність їй правила образа. Я притищив свого зовнішнього голоса до рівня внутрішнього. Хто плакався, що я квіти перестав носити, а та пляшка шампанського, якої я не поставив на Новий рік, а, уперто відповів я, бо побачив майбутнього її дня народження коли я одягаю на її приголомшену шию діамантового намиста з семенизок саме у тих, які лежать поруч розтрощеного касового апарата. Я скочив до середини і прихопив до тих низок чималої ж мені сережок, аби стачило ще й на 8 березня. Нерви луснули лунко, і я худко вискочивши не збиваючи від лунь, подався геть. Пройшовши десять кроків, я замалим не спіткнувся. Об думку, що треба бути повним ідіотом. Адже сигналізацію там відімкнуто, ося здогад. Справді, якби ювелірку взяли за хвилину до мене, вже там було б повнісінькоментів і не чути порожнісінькими кам'яними джунгельми, аби щось їхало».